bai beraz bolim horrek bi zhene shodi ditu beraz lenik eria e laiki urida eria <susurra> sinas hitik erai kitza da batzu hasida sinas kolegia bere bere zerak eraikitzen hoipa daiteke ardibidez skunsa jokalgintza juruan hasia aska euskal jatieak kai Uh, Laburantxa Arloan Laburantxa Ganbara Olako Tresnaak eraikitzea Guk hori pensatzen dugu Funcheskoa dela egionen uh, bizirauteko eta beraz, uh, hala, Guk Dei iten dugu segitzeko Olako, olako Tresnaen eraikitzea ba, Elkargoa, ikan uh, behar da lehen uratxe bat dela Frantxeas irautzaz gerozik eskoaregiak etzuen berezko instituziolik eta hor lehen bat lohtu du Oina ere, argida instituzio hori izinez iziagri mugatua dela uh, kompetentzia argaz guti ditu Eta gainera autetxorek autatzeko moldea eztera dela demokratikoa, ez baita bozka zuzena, Guk pentsatzen dugut, hafase hor gira beh dugula hori gainditu eta hoaidanik hasi beste beste instituzioaten alda jikatzen koopentetziageak horrekin eta bozka zuzenarekin. Eta hori zen itekena, lur jaldi, elkargoa lehen bigarren bat bezala baina beti ere burudia betzaren bidean